Soteriologia, 2 cu 5, în îndumnezeirii și vederea lui Dumnezeu. În acest capitol vom încerca să prezentăm soteriologia simeoniană din perspectiva celor trei trepte clasice în teologia ortodoxă, curățirea de Patii, nepătimirea și îndumnezeirea pe care și el o acceptă în scrierele sale după cum o să vedem. Dar Simeon subliniază continuu faptul că ajungem să ne sfințim viața dacă suntem în ascultare vie față de un părinte duhovnicesc care să ne coordoneze viața pas cu pas. Astfel, mântuirea personală e văzută ca o înaintare continuă în sfințenie prin experiența vederii lui Dumnezeu în ascultare zilnică față de un părinte duhovnicesc. 2.5.1. Răsărirea luminii în cei care se curățesc de patimi. În imnul 8, Părintele nostru arată că cei care îl iubesc pe Dumnezeu, sunt iubiți la rândul lor de Dumnezeu ca niște prieteni ai săi și acestora el li se arată. Dumnezeu apare în viața noastră ca un soare, ca un ilios, ca un soare real, deși este criminos, tainic ascuns pentru toată firea muritoare, dar mai ales pentru întreaga minte care intelectualizează realitatea și manifestările lui Dumnezeu în lume și în omul credincios. Lumina este cea care răsare în cea lui Dumnezeu și spune: Simeon, ești văzut de către ei și într un tine răsare cei care odinioare erau întunecați, desfănați, adulterini și de căzuți, păcătoși, vameși. Pentru că, pocăindu se ei, se fac fi ai luminii tale dumnezeiești, iis, fotos su tiu, lumina îi naște pe toți din lumină, din sine, căci cu adevărat lumina îi face desăvârșiți, lumina Dumnezească. Fiii lui Dumnezeu, ca unii care țin, cunosc toate și sunt Dumnezei după har. Viața decăzută pe care am avut-o dinioară, spălată prin lacrimile pocăinței, nu este un impediment pentru vederea lui Dumnezeu. Pocăința este la Sfântul Simeon, stare interioară care îl face pe Dumnezeu să răsară în ființa noastră, adică să ne dea vederea luminii sale. Din pasajul citat anterior, este o clar că lumina Dumnezească este cea care ne face fiii lui Dumnezeu și că lumina ne aduce desăvârșirea Sfințenia. Starea de Sfințenie ținem o fundamental de cea de a luminii divine. Tocmai de aceea dezbatem vederea lui Dumnezeu ca realitate fundamentală în mântuirea personală, pentru că Sfințenia este trăire în har și vedere a luminii divine. Pocăința și curăția sunt contiguie la Simeon. Pocăința nu e, de fapt, decât o falie distinctă în procesul divin uman al curățirii de patimi. Pentru Simeon, curățirea, curățirea, curățirea de patim e nesfârșită, fără final, a telestos și catarsis, pentru că dorința curățirii și dorul de a vedea lumina e nesfârșit. Dorința luminii vine din vedere ei și pe cât vedem lumina, mai mult pe atât simțim că nu avem nici de cum bogăția ei în mod integral. Lumina văzută de Simeon e ca un soare dulce, glichis, oilios, trăit în negrit în simțurile noastre. Dulceața luminii nu e simțită de suflet în oposte cu trupul, ci după cum vedem din textul simeonian, sufletul și trupul simt se împărtășesc în mod propriu real de lumina lui Dumnezeu, resimțind-o ca dulceață. Soarele Dumnezeu, lumina, vine în noi, nu producând un dezastru interior, ci din o relegare, o relaționare a noastră cu Dumnezeu. Ceea ce ne îndulcește simțurile, ceea ce ne sfințește, atât simțurile sufletești, cât și pe cele trupești, este lumina dumnezească care atrage sufletul spre un dor inexprimabil și Dumnezeesc. Poton, necfraston chetion anecfraston chetion poton poton dor inexprimabil care nu poate fi spus în cuvinte și Dumnezeu de Sfânta Treime Lumina care vine de sus și care țâșnește în ființa noastră ca un soare nu vrea să ne lase pe pământ cine spânzură prin dorul de Dumnezeu de Lumina Treimii. Lumina țâșnește noi pentru ca să ardem de dor și să dorim să ținem în ființa noastră tot ceea ce ni se arată în extaz, toată acea imensitate și bogăție uluitoare a Luminii Divine. Ideea cu spânzuratul de cer este o expresie simoniană. în care vederea lui Dumnezeu extazului este văzută o spânzurare a minții noastre, a puterii noastre văzătoare de lui Dumnezeu. Vederea luminii este însă o miluire a noastră de către Dumnezeu. Când Dumnezeu miluiește pe cineva și nu când considerăm noi că trebuie să fim miluiți, atunci deodată, după cum l-aș fi văzut strălucind de înaintea feței mele, așa îl vă strălucim pe de întregul mine și pe de întregul mă umple de toată bucuria de toată plinătatea dorinței și de cea mai mare dulceață dumnezească pe mine, smeritul robu Din mărturisirea Sfântului Simeu rezultă faptul că pe Hristos și-l prinde slavă, pe care ucenicii l-au văzut în afara trupului lor, el și toți care vă lumina dumnezească, îl văd în mod de plin, plin de Duhul în ei În Înălțarea lui Hristos la cer și pogurea Sfântului Duh la cei care așteptau în plinerea făgăduinței este, de fapt, o prezență de adâncime și de înălțare spirituală, cum spunea Părintele Dumitru Staniloae, aici e un citat, prezență de adâncime și de înălțare spirituală, același timp, Harul Dumnezeu ne face profunzi, iar, pe de altă parte, ne la comunirea cu trăimea, a Lui Hristos în ființa acelora și a noastră. Vederea slavei lui Hristos sau sălăjuirea luminii trăimii în noi este cea care ne împlinește și ne desăvârșește, și această sălăjuire a harului noi este reală în noi, este reală și conștientizată de către noi. Despre vedere, Simeon spune că este un eveniment capital, definitoriu în Ființa noastră. Prefacerea schimbarea noastră este evidentă, este o schimbare străină. Ceea ce se desăvârșește într mine și m-a lovit pe mine este de negrăit. Pentru că dacă ar vedea cineva acest soare să în noi, pe care cu toții câți îl vedem, îl vedem intrând în inima și locuind de noi în întregime și străucind de asemenea în întregime în ființa noastră, să înțelege, oare n-ar fi mort din cauza minunii și nu ar deveni fără grai și o și toți cei care întâlnesc pe cel care a trăit aceasta? Adică... E, cum ar fi să intre soarele astru ceresc în noi. Dar ce minune imensă este când însă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu prin slava sa intră în noi. Deci cu atât mai mult dacă pare ceva de neînchipuit sau, sau ceva extraordinar, dacă ar coborî soarele de pe cerul noi, cu cât nu este mai important faptul că soarele Hristos prin lumina sa coboară noi soarele trăimii lumina trăimii lumina dumnezească produce o schimbare radicală în ființa noastră una străină de experiența noastră cotidiană după aceea nu vom mai fi niciodată după ce vom vedea măcar o singură dată slava lui Dumnezeu după aceea nu vom mai fi niciodată cei de dinainte orice am face noi pentru că am avut o întâlnire reală, suprafirească cu slava Dumnezeului nostru, cu Dumnezeul Slavei. Vederea luminii înseamnă acceptarea noastră de către Dumnezeu în comunea vieții sale Dumnezeu. Asta este marea minune, că Dumnezeu ne acceptă ca prieteni ai Săi și de aici întreaga dorință noastră de a ne curății de, pate, de a fi cât mai apropii lui Dumnezeu pentru ca să vedem din nou și din nou slava sa. E o trecere peste condiția noastră pământească pentru că primim slava cea Dumnezeu și ne îmbogățim din și zvorul cel viu. Aceasta e posibil pentru că vederea luminii Dumnezeu nu depinde însă numai de răspândirea ei prin trupul lui Hristos ci și deschiderea voluntară pentru ea a persoanelor umane, cum spunea Părintele Profesor Dumitru Staniloae. Trebuie deschiderea noastră către Dumnezeu. În imnul șapte, soarele strălucește în inima lui Simeon în mod imaterial, ailos, și el dorește lumina pentru ca să compună imnuri de mulțumire Părintele său, Sfântului Simeon Evlaviosul. Funcția doxologică a experienței extatice se îmbină cu trăirea relației cu Dumnezeu ca dor, ca dorință mereu ardentă pentru a-l vedea. La Simeon dorul de Dumnezeu este ponos, este suferință, durere, greutate acută în un tricități, deci nu e o plăcere, ci e o plăcere dureroasă. O durere care aduce la urmă, bucuria întâlnirii cu Dumnezeu într-o slava sa. Tocmai de aceea, asceza simeoniană nu este mai ales una a suportării poveilor fizice, ci mai degrabă a intensității simțirii, a suportării durerii simțirii, a educării în așteptarea interioară a milei divine, a suportării exigențelor credinței și a dorului pentru Dumnezeu. Curățirea de patim este la Simeon o evidență sancționată de însuși Dumnezeu, pentru că el se arată ca un soare care luminează ființa noastră pe deplin. În teologia simeoniană însă soarele nu este un motiv literar, ci o evidență extatică. Simeon nu vorbește de simboluri religioase, nu zugrăvește tablouri simbolici, adică un continușir de metafore fără fond dumnezeiesc, cel de nu e modul cum îi s arăta lumina dumnezească în ființa sa. Tocmai de aceea exegeza noastră la opera lui Simeon nu are și nu trebuie să aibă vreodată un caracter strict literar, ci unui eminamente teologic, pentru că el vorbește despre prezența reală a luminii în viața lui. Teologia simeoniană este cu precădere teologia confesiunii a mărturisirii extatice și trebuie receptată ca atare. Dar apara de la această coordonată a confesiunii ecstatice în abordarea teologiei sale nu este desenat decât unui senzaționalism ieftin sau unei literaturizări prea puțin valabilă pentru spectru teologic. Numai dacă e receptată ca mărturie clară, nemincenoasă unei vieți sfinte, prin descoperii dumnezești, teologia simioniană este cu adevărat un protreptic pentru viața noastră. Simeon cere fapte, iergon, de la noi, pentru că și Dumnezeu ne mântuiește dacă arătăm fapte, dacă nu suntem trândavi. Dar la el faptele bune nu sunt un scop în sine, ci toată asceza și toate faptele care se săvârșesc de către noi sunt ca să ne împărtășim de lumina dumnezească, asemenea unui opaiț. Soarele Dumnezeu și opaițul uman, deși total contrastante într-o teologie care ar urmărit deosebirea de grată dintre ele. Nu sunt fără o legătură interioară în teologia simoniană, lumina, lumina dumnezeiască cu toată intensitatea ei, cu toată imensitatea ei înfricoșătoare și de ne pentru omul credincios, totuși nu strivește opaițul uman, ființa umană, ce umple de har. Unirea dintre Dumnezeu și om prin extaz, prin vederea luminii, o unire reală conștientă. Omul credincios înțelege ce se petrece cu el. Tocmai de aceea, Simeon sublinează în numărate ori că e nosis, ghinete, amfoteron, e gnosi. Unirea celor Două Dumnezeu cu omul se face, e gnosi, într-o cunoștință, conștiență. Asceza cerută de Simeon este o conștientizare interioară a schimbărilor dovnicești care se petrec cu noi. Conștientizare care culminează cu vederea luminii, în care nu pierdem niciodată înțelegerea faptului că ceea ce vedem este ceva real și nu o fantezie mentală care nu depășește lumea în care suntem. Vederea luminii într-o conștiență e gnosi, e în gnosi, înseamnă pentru simioa receptarea acută, copleșitoare a realității Dumnezești care ne sunt facilitate în mod extatic. Așa se explică faptul de ce Simeon nu problematizează ceea ce vede, ci se minunează continuu de bogăția uluitoare a extazelor pe care le-a avut. În Inul 34 cu 79, asimilând pe Astrapi cu un Ilios Megas, Simeon spune că vederea luminii oricum ni s-ar arăta ea ca un fulger sau ca un soare imens, Astrapi înseamnă fulger, Ilios mega se înseamnă soare imens, nu face altceva noi decât să ne lumineze interior. Însă aici, în imnul 34, avem o formulă care garantează, în opinia noastră, dimensiunea isihastă a experienței simeoniene. El spune că lumina se noi și înțeleasă noeros en cardia, cu mintea în inimă. Dacă Simeon nu ar fi văzut vederea luminii ca o urmare a rugăciunii neîncetate, rugăciunii sihaste, nu am fi avut în descriere sale plasări ale extazului în cadrul rugăciunilor particulare asiduie. În imnul 35 sufletul nostru este oglinda esoptron care primește rază soarei dumnezeesc, adică razele dumnezeirii actinas, tis, teotitos însă suntem oglinzi în care nu numai că se reflectă lumina ci se și parește noi pentru că suntem oglinzi vii, duhovnicești, ontologici. În imnul 42, potrivit procedeule asimilării terminologice de care am vorbit, în afirmă și în, în unire cu tine, eu te văd ca pe un soare și te văd ca pe o stea și te țin în meu ca pe un mărgăritar și te văd ca pe un opaiz aflat înăuntru unui vas. Toate formele sub care este văzută Lumina, sau este indicată scriptural, reprezintă pentru Simeon o realitate dumnezeiască care se revelează ecstatic celui credincios. Însă există vedere atâta timp cât există unire cu Lumina treimii. Lumina țâșnește în ființa noastră, răsare noi numai pe fond unei ardente căutări dorirea lui Dumnezeu și o ne așeze conștiente de lucrarea Harului în ființa noastră, pentru a ne ridica la comunia de viață și iubire a Sfintei trăimii. 2.5.2. Nepătimirea și lumina dumnezeiască. Vederea luminii nu înseamnă la Simeon decât începutul vieții domnicești conștiente. Primul extaz nu înseamnă în dumnezeirea omului, ci începutul real al despătimirii, al curățirii de pati. De aceea el nu absolutizează vederea sporadică care te a pe nepregătit, adică vederea începătorilor, ci vorbește despre înaintarea în curăție și în permanentizarea luminii noi ca stare reală plenară în îndumnezeirii. Discursul patruietic, care se calează prefer pe titolatora acestei secțiuni, are drept scop vorbirea despre nepătimire, despre apatian. Despre cum arată, de fapt, nepătimirea în cel care își sfințește viața. Sfântul Simeon își începe discursul de la o cotă maximală, pentru că cele de la cel care vorbește despre nepătimire să aibă sufletul dezregat de pasis epitimias poniras che empatus logism toată dorința cea rea și de gândul pătimaș, empatus logismul. gândul pătimaș. Pe lângă experiența stării de nepătimire, Simeon cere și o claritate, excesivă a minții. Pentru a vorbi de acest subiect, pentru că vorbitorul despre nepătimire nu trebuie să aibă o minte tulburată și nici o inimă necurată când o dezbate când dezbate problema nepătimirii. Cei care sunt nepătimitori, spune Simeon, și vorbesc despre nepătimire, se aprind și mai mult de dorul de ea, de dorul de a fi și mai curați, pe când cei care sunt legați, chiar și în foarte puțin, prin vreo patimă de lumea aceasta, sunt departe de limanul ei, de găsirea ei. Limanul nepătimirii exclude întunecarea interioară și lupta interioară cu Sfințenia. Făcând primul pas în discutarea stării de împătimire a omului Dumnezeu, Simon vorbește de dobândirea ei prin noieras esti seos, esti seos, simțirea minții prin teorias contemplare vedere și prin panturgu energias aftis piran olos lucrarea a toate lucrătoare acele experiențe totale de pline pira nuolos, a prezenței luminii în ființa noastră. El pune întregul proces al curățării de patim așadar pe seama luminilor Dumnezeu și a, a vederului statice și a lucrărilor luminii în ființa noastră. Simeon se concentrează pe aspectul sufletesc al procesului despătimirii și al ajungerii în starea de nepătimire a întregii ființe, fără ca prin aceasta să pună în umbră întreaga șeză în care este integrat și trupul în care suntem integrați pe deplin în relația noastră cu Dumnezeu. Când Simeon vorbește despre nepătimire, nu disociază sufletul de trup, cum nu o face nici în cadrul extazului, ci se concentrează asupra aspectului pe care vrea să-l dezbată, ținând într-o balanță normală ambele dimensiuni ale persoanei umane. Dacă pentru cel care nepătimirea aceasta este o piran pe iran, piran olos, o experiență totală, holistică a ființei noastre, de plină, o simțirea lucrării vii curente a luminii Dumnezeu și ființa noastră la pol cel care nu o are și vorbește despre ea, o tratează fraudulos, aventurându-se în gânduri multe și în diverse analogii, fără să aibă certitudine interioare ale acesteia, comparând o cu tot felul de lucruri, fără să poată să spună în mod simplu ce este nepătimirea, ce se întâmplă când trăiește această stare, care este o stare continuă, dacă ajungi la ea, nu este o stare așa pasageră. Simeon, fără îndoială, avea în vedere pe trăitorii și teologii care se autointitulau cunoscători ai procesului sfințirii persoane, dar nu puteau să spună ceva concret despre detaliile acestui proces divin uman Simeon nu și-a revanșa în fața lor dacă vorbește despre acest subiect și el narează starea de nepătimire pe care o treia și pe care o putea explica foarte coerent și credibil. În fața analogiilor și a frazeologiei teologi Simeon venea cu admirabila concreteță a experienței sale mistice. Nimeni întreg la minte nu putea să reacționeze negativ în fața experienței sără, ta timp cât el da mărturii clare, concrete, la fiecare problemă teologică, care primea răspunsuri generale, non experiențiale de la teologia academică a timpului său. Și acest lucru se petrece și astăzi, se va petrece orul. Oricând, unii vor ști din experiența lor să vorbească despre ce trăiesc dacă trăiești poți să și-i explici, explici cât vrei să explici și pe măsura omului care stă în fața ta, că nu poți să-i explici la oricine lucruri care îl depășesc. Iar cei care nu vor cunoaște, bineînțeles, vor spune tot felul de lucruri, vor nega sterile duhovnice, stelele mistice, vor spune că sunt imposibile sau că e, sunt în alt fel decât le spun cei duhovnicești, cei care le trăiesc, oamenii sfinți. Și problema asta va fi până când lumea se va transfigura și vom vedea cu toții care sunt duhovnicești și care nu sunt și se termină marea problemă, care, marea dezbatere, care acum apare de nesoluționat. Pentru că mulții confundă trăirile mistice dumnezeiești ale ortodoxiei cu simplă fraziologie. Consideră că nu e nimic ca oamenii care trăiesc în sfânt să prefacă așa o bună limbariță, să pricep să vorbească mult și dau niște, nu, niște povesti povești, cam asta e toată treaba. Însă știința teologică a despătimirii de patim, a prin noastre nepătimire și de dumnezeire, este o realitate personală, o realitate e, care poate fi dezbătută între doi oameni care o au. Dacă nu o ai, bineînțeles că e ceva frumos dacă ești un credincios merit sau poate să fie o simplă năzbâtie, explici cuiva ce ai văzut un mod extatic, ce simți tu, ce trăiești, ce înțelegi? Pentru că neavând asemenea experiențe, le va trata în mod superficial sau arogant. Simeon e credibil în discursul său teologie pentru că și-a însușit în mod meticulos teologia bisericii și a putut să o explice coerent datorită experienței sale duhovnicești. Pentru că teologia, când o trăiești, devine o devine însăși substanța vieții tale și poți să vorbești despre ea, bineînțeles, cu calmitate, cu pace, cu bucurie dumnezeiască, pentru că tu trăiești prin ea și poți să vorbești despre ea oricui, pentru că este însăși aerul vieții tale. În discursul de față el spunem o tranșantă. Acest lucru atunci vorbește despre sursele autentice pe care ne putem baza în tratarea realității nepătimirii, adică ce trebuie să avem, să facem, să fim, ca să vorbim despre nepătimire? Prima sursă, într-adară a subiectului, este experiența a Sfinților anteriori, care au trăit starea de nepătimire ca propria lor viață cotidiană. A doua sursă este propria noastră experiență mistică, care, atât timp cât e reală, este identică, în esență, cu a Sfinților Anterior. Pentru că aceeași, același har dumnezeesc, aceeași trăime a lucrat prin harul său toate minunile din viața noastră. Simeon nu numai că era convins de identitatea dintre experiența sa mistică tainică și cea sfință dintotdeauna, ci mai mult, fără această certitudine interioară, nu ar fi putut să scrie niciodată vreun lucru și nu l-ar fi considerat nici de cum ca ceva autentic de plin ortodox. El trăia ca un mădular viu al bisericii, convins pe deplin de situarea lui în interiorul conexiunilor infinite, ce ne leagă pe unii de alții și, în același timp, știindu-și foarte bine neputința și neștiința personală. Dar relundu-i tradițională tradițional la Ioan 14,2 Simeon, bazându-se pe mare său discernământ duovnicesc, afirmă că polimenagii oligi, o oligii de apatis sunt mulți sfinți, dar puțini sunt nepătimitori, puțini au ajuns la nepătimire încă din viața aceasta Dintre sfinți puțini, au ajuns să treacă pătimirea aici pământ între sfinți. Părintele nostru vrea să spună că sfinții în viața lor pământească au avut diferite grade de sfințenie. Dacă privim în mod paralel viețile acestora și la fel sunt și în veșnicie, pentru că fiecare crește în măsura purului sale cuprinderi, cuprinderi experiențiale. Pe când unii au avut un început și un anume în viața prin har, adică de sfințenie, alții au ajuns încă de aici la starea de nepătimire și de îndumnezeire apoi. Tocmai de aceea Simeon vorbește de nepătimire ca despre un grad ridicat de sfințenie, fără ca prin aceasta să exclude în rândul pe cei care nu au dobândit încă de aici nepătimirea. Apatia psihiz, nepătimirea sufletului și apatia somatos, nepătimirea trupului, nu sunt identice, spune Simeon nepătimirea trupului nu e folositoare de una singură, pe când nepătimirea sufletului atrage după ea și trupul atrage, cheamă și trupul la la sfințenie, pentru că îl introduce în procesul sfințirii. Dobândirea virtuților și vederea luminii sunt cele care ne duc la nepătimire pentru Simeon și nu renunțările ca atare la anumite lucruri sau la patimi, care nu ne duc imediat la ceva pozitiv la umplerea noastră de har, adică despătimirea după cum îi spune și numele, este eliberarea noastră de patim. Însă, noi nu trebuie numai să luptăm cu patimile, ci trebuie să sădim în locul lor virtuțile care sau să, sau să întoarcem sufletul și trupul nostru de la rău la bine. Deci, Sfințenie este ceva pozitiv, nu ceva negativ. Adică, nu suntem sinceri pentru că nu facem unele lucruri, ci pentru că facem. Foarte multe virtuți. Lucrăm virtuțile Dumnezești. Pentru părintele nostru, nepătimirea este o umplere de har, de ceva concret din punct de vedere dublu, și nu e o stare ontologică negativă. Punerea antiteza a diferitelor virtuți și stări pe care le avem aici nu fac decât să scoată relief diferența de sfințenia unora și altora. Simeon știe și începutul virtuților și deplinitatea lor pentru că a parcurs tot acest proces interior și știe să vorbească, vorbească spre el în mod fidel. Demersul său, demersul său, teologic, e acela de a ne face cunoscut faptul că unele stări duhovnicești sunt în puterea noastră să le atingem, deci unele sunt mai mult cu sforțare umană, deci unele sunt în puterea noastră să le atingem, să le trimim, iar altele sunt darul Dumnezești, care nu vin, care nu pot, nu putem să le primim prin simpla noastră ceză, ce ne sunt dăruite de Dumnezeu. Ceea ce este doron T.U., darul lui Dumnezeu, nu poate fi experiat decât dacă ne-l dă Dumnezeu după ce ne exercităm în virtuțile care ne fac proprii harismelor. harismelor dumnezești. Așa sunt lucrurile, Simeon arată că desăvârșirea virtuților este a bărbaților care umplă în lumină. Deci desăvârșirea virtuților se dubindește de cei care ajunge la îndumnezeire prin starea continuă în lumina dumnezească. Iar cei care sunt nepătimitori și desăvârșiți sunt cei care au biruit în mod desăvârșiți pe demoni în ființa lor, care, pot, care nu acceptă momenile demonilor, îmbrăcându-se în chip strălucit, lampros, întind zoiforon kiriu necrosin omorârea de viață purtătoarea a Domnului omorârea de viață purtătoarea a Domnului arată procesul de despătimire și apoi de umplea de lumina dumnezească, prin care murim dorințelor pătimașe și ne umplem de dorința de dorirea lucrurilor dumnezești, de toată virtutea înțelepciune, dragoste, cumpătare, curăție, discernământ, rugăciune, post, citire teologică. Deci, o murire de viață purtătoare a Domnului are ceva foarte pozitiv, nu este ceva negativ, pentru că ne umplem de virtuțiile prin care murim pentru păcat, dar înviem pentru, pentru viața într-o sfințenie. Moartea de care vorbește a Isimeon, această moarte pe care o aduce strălușirea dumnezească, vederea dumnezească, lumina divină în ființa noastră este adevărata definiție a nepătimirii. Adică nu mai simțim, nu mai suntem biruiți, nu mai, nu mai suntem biruiți de, de, de patimi, pentru că suntem plini de har. Asta este nepătimirea. Starea în multă în multă lumină și înțelegem, multă bucurie dumnezească, multă lumină, lumină și luminare dumnezească, tocmai de aceea ne găsim împlinirea în Dumnezeu. Nu mai ne găsim împlinirea falsă în mâncare, băutură alte plăceri ale vieții aceste. Apatia nu este în teologia misie semenioană o stare de insensibilitate interioară, care nu mai simțim nimica pentru lumea din jur nu e un fel de pietrificare a simțirii noastre în care nu mai reacționăm interior la niciun stimul din afară sau dinăuntru nostru, Cine nepătimirea la Simeon este o stare harismatică venită în urma unei omorâri reale a patimilor din ființa noastră care constă în umprea noastră de lumină și bucuria o ea adică suntem răpiți de bucuria și bogăția dumnezească a vieții dumnezești care ne cumboară din veșnicia lui Dumnezeu și de aceea suntem îmbătați de dorul de Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu și de harul său și, bineînțeles, vedem ce, ce urmări au bucuriile, cele de aici în comparație cu această bucurie dumnezeiască pe care o aduce viața curată și vederea lui Dumnezeu trăirea în har. Simeon vorbește despre nepătimire ca despre starea dumnezească în care suntem umpluți de tot binele din partea lui Dumnezeu și în care el ne dăruiește în mod abundent, dapsilos și nencetat, adialiptos, desfătarea nestricăcioasă și veșnică, tinaftarton trifin che aenaon. Pentru Părintele nostru, pentru Simeon, nepătimirea este o stare harizmatică care se petrece în istorie și nu în afara ei, dar ea reprezintă o de har. Caracteristice nepătimirii sunt la Simeon aritu haras, bucuria negrăită, împădubirea noastră cu aritodoxi che astraptusi tia stolii, o slavă negrăită și cu un veșmânt Dumnezeesc, strălucitor, adică cu slavă lui Dumnezeu văzută ca veșmânt care ne acoperă cu totul ființa, pe dinăuntru, nu pe din afară, în așa fel încât cei care trăiesc această stare Dumnezească, o resimt ca pe o topoli varostis doxis, o mare greutate, povara slavei Dumnezești. Adică suntem încopleșiți de măreția simțirii sfințenii lui Dumnezeu, slavii lui Dumnezeu. Pozitivitatea nepătimirii și faptul că reprezintă o de lumină și nu absență notabilă a reacțiilor interioare se desprinde, credem noi destul de marcant, din pasajul următorul de Simeon, vorbește de unificarea interioară a omului, adică a simților sufletești, sufletești și trupești unificarea interioră a omului trăită în această stare de sfințenie. Când pofta omului, ii, epitimia, tuantropul, a fost umplută de toate acestea lumini dumnezești, unindu-se secrate în întreaga parte irascibilă, timicon, cu partea rațională, logistico și poftitoare, epitimitico, atunci cele trei se fac una în vederea luminii unimii treimice, adichis enados, și într-o aceasta îi cunosc însăși desfătarea stăpânului lor, însăși desfătarea împărăției lui Dumnezeu, căci atunci nu se va mai recunoaște deloc împărțirea lor întrăită, cărufindu-toate una, adică puterile sufletești și trupești vor avea o singură dorire, slava lui Dumnezeu, și de aceea nu va mai fi luptă între ce vrea sufletul și ce vrea trupul. Lumina dumnezească este cea care unifică simțul de și trupește ale omului credincios și în această unitate interioară se desfată zava stăpânului. Simeon prezintă nepătimirea ca o stare de unificare interioară adusă de lumină și păstrată prin virtuțile și harizmele personale. Și așa vedem că la Sfântul Simeon așeza este mai degrabă cea care păstrează starea de sfințenie decât cea care o aduce pentru că sfințenia o aduc nu faptele noastre ascetice ci mila Lui Dumnezeu Harul Lui Dumnezeu milosirea Lui Dumnezeu coborâtă în viața noastră însă pentru ca să fim proprii păstrării zlavi Lui Dumnezeu și simțirii Harul Lui Dumnezeu în viața noastră trebuie să fim oameni ai așezei ai curățirii necetate de patimi acest lucru se vede și mai clar din alegoria cosmică de la 4769-788, unde simul seamănă pe sfânt cu cerul, unde inima lui este discul lunii, sfânta iubire a ghia agapii este lumina lunii, iar sfânta nepătimire a apatia este chicloidis stefanos, cu luna rotunjimea cercului lunii. Nepătimirea continuă Simeon este cea care îi crotește și îi păzește nevătămați pe Sfânt de cugetură, și de păcat, îi apără de vrăjmași și îi face să fie neapropiați pentru potrivnicii lor. Însă nu e vorba de un scut protector extern și de un scut interior care se manifestă ca o dorită și împlinitoare non-acceptare a păcatului, a răutății de orice fel. Simeon folosește aici trei verbe semnificative în opinia noastră, pentru a desemna rolul stării de nepătimire în sfințel, folosește pe perifero a înconjura, pentru a indica faptul că nepătimirea ne apără pe dinăuntru de toate relele exterioare nouă, pe periepo a trata cu mare atenție a îngriji pentru a arăta dinamismul nepătimirii în Ființa noastră și pe perifrureo a păzi perifrureo Frureo a păzi, pentru a evidenția statornicia în care ne păzește starea de nepătimire. Statornicia noastră în bine faptul că sufletul și trupul nostru nu mai doresc să-și strice buna viețuire în zlava Dumnezeu. Simt că e, vor mai mult zlava Dumnezeu decât tot felul de plăcute simțiri trupești. Din alegoria simeoniană rezultă foarte clar că nepătimirea este o statornicire a sfințenii în ființa noastră, o stare în care putem să ne păzim de tot felul de atacuri neprietenoase ale demonului. Se înțelege. Simeon precizează încă o dată că alegoria sau icoana, icon după cum spune sfinția sa pe care ne-a prezentat-o, este o preînchipuire, o, o epinoitisa a lucrurilor ce se petrec în Sfinți și nu o ficțiune. Nepătimirea este o realitate interioară cotidiană pentru cel care o are și a se manifeste ca non-atractivitate față de cele trupești, dar datorită dorului ardent pentru cele dorul nostru ardent pentru cele veșnice, și a împlinirii interioare pe care a dus o lumina. Comparând icoana miresei cu mireasa însăși, adică făcând diferența între sesizarea realității printr-o imagine și realitatea ca atare, Simeon definește nepătimirea ca o trăire în lumina dumnezeiască, ca realitatea marcantă a unei vieți trăite mai presus de simțuri, de simțualitate. Spune el cei care s-au unit în chim fiențial, usiodos, cu Dumnezeu însuși, și s-au de vederea teas și împărtășirea metexeos lui, nu mai așteaptă să aibă înclinație pătimașă, nici față de icoana făpturilor, de iconii ton poimaton, și nici vreo lipire pătimașă de umbra celor văzute, tischia ton oromenon, cele văzute oromenon. Căș gândirea lor adăstând, rămânând în cele mai presus de simțire, entis iper, Estisin, și amestecându-se cu acestea și fiind îmbrăcată gândirea noastră cu strălucirea firii dumnezești, nu mai au simțirea îndreptată spre cele văzute pe care o aveau mai înainte cei îndreptată spre Dumnezeu. Așadar, nepătimirea nu este o amputare a simțirii celui înduovnicit ci din potrivă, este ridicarea lui la un mod de viață în care simțe-ți și trupești ale omului sunt îmbibate de lumină și omul domnicit trăiește în trup cu simțirea vieții veșnice. Ceea ce spune troparul cu viușilor, că fiind în trup trăiesc mai presus de trup. Trăiesc ca niște îngeri în trup. Ai învins cele terestre și te-ai umplut de viață dumnezească încă fiind în trupul acesta. Amestecarea noastră cu lumina sau unirea noastră închifințească cu Dumnezeu pe care vorbește Simeon, reprezintă tocmai conținutul nepătimirii. Nu atragerea noastră, pe care nu este datorată în această stare cu un efort uman, ci imensității luminii care a coborât în noi, a Harului care ne umple cu totul. După pasajul acesta, Simeon garantează cele spuse despre nepătimire cu propria experiență a nepătimirii. El spune auditoriului său că această în Patos, fericită pătimire, i-a fost dată și lui. Deși se simte între cei care sunt, ii aperi meni, neașteptați, nedoriți, lepădați, avortoni, lepădați din viața datorită păcatelor lor. După multe rugăciuni, spune Părintele nostru, am vrinci și el să pătimească iubirea de oameni lui Dumnezeu și hau. Scandalizarea pe care o poate produce o astfel de confesiune tranșantă este neavenită atat timp cât nepătimirea este reală în cel care dă detalii despre ea. nu numai că e convins de propria asta experiența nepătimirii, ci el conștientizează și importanța ei pentru viitorii creștini care vor dori să-l caute și să-l găsească pe Dumnezeu. Părintele nostru se poziționează profetic în această situație, ca unul care se simte învățat în chip tainic de către Dumnezeu și care știe valoarea reală a cuvintelor sale pentru cei care sfințesc viața pe de-o parte, iar pe de-altă parte, sublinează rolul hotărător al scrierilor sale în ceea ce privește folosul ofelian și încurajarea protropin, protropin celor care vor căuta vederea lui Dumnezeu. Sfântul meu scrie pentru folosul și încurajarea protropin celor care vor căuta vederea lui Dumnezeu pe viitor pentru ca să o caute, că ceea este o realitate. El își consideră scriele ca o parte a predaniei, bisericii ca transmiterea autentică a adevărului dumnezeesc, descoperit pe revelație persoana din partea lui Dumnezeu și ca o mărturie ce va impulsiona considerabil pe cei care își vor simți viața în viitor. Adică Sfântul Simeon s-a luat în serios și a trăit în serios, a trăit cu multă seriozitate tradiția, fapt pentru care a început să trăiască ca cei despre care tradiția ne-a dat mărturie și a început să aibă aceeași viață ca Sfinții de dinaintea lui. În finalul maestosului său discurs pe care l-am comentat, Simeon mai dă încă o definiție rocventa a nepătimirii. Părintele nostru spune că ceea ce nepăzește și nepătați, am omus, este aprinderea în ființa noastră a unei flăcări și mai mare a focului dorinței Dumnezeu. Și cu alte cuvinte, nepătimirea este starea în care suntem plinte de lui Dumnezeu și în care zdrava ne potențează și mai mult dorul de Dumnezeu, încă suntem adevărate ruguri aprinse de dorul de Dumnezeu. Din expunerea Simeonea ne răstă faptul că nepătimirea este o dumnezească la care ajungem de la sine în spărerea noastră dovnicească, dacă ascultăm îndemnurile Duhului Sfânt din inima noastră. Nepătimirea este umplerea noastră de lumina divină și adaptarea la viața veși încă de aici de pământ. Orice încercare de asimilare ei cu insensibilitatea sau cu o stare pur umană la care ajungem prin cenzurare de sine sau pe mutilare prin tot felul de exerciții yoga și alte de lucruri nu se regăsește în teologia simioniană. Deci, la Sfântul Simeon, nu dacă stai e, organele sexuale sau dacă nu mai postești, nu mai știu cât dacă, sau dacă, pardon, dacă postești nu știu cât sau stai în anumite poziții ajun la nepătimire, ci dacă ne umplem de slava și de vederea lui Dumnezeu și de dorul de Dumnezeu, acestea ne aduc nepătimirea. La Părintele nostru nepătimere este un dar dumnezeu, la care cel care se curățește de patim, care vede lumina divină și este umplut de către ea, în așa fel încât nu mai sesizează plăcerile lumii, nu mai dorește interior plăcerii lumii, pentru că e răpit, este, este îndrăgostit, așa am putea trage pe răpit, e îndrăgostit de plăcerea infinit mai mare pe care o produce în el slava veacului ceva să fie. Și am ajuns la pagina 126. N-am terminat capitolul, pentru că mai avem 253 Lumina și Mântuirea ca Sfințenii. Vă mulțumesc frumos și de această dată!